Bé, bueno, sempre me'n vaig una mica lluny, o molt sovint me'n vaig a, a llocs una miqueta lluny. Però és que sempre hi han coses per recordar, per saber, per aprendre. Vale. Vostès se'n recorden que l'any 2001, no fa... No és igual, ja saben vostè que va haver-hi a Nova York uns atacs fatals. Fatals, que van haver doncs, les famoses torres bessones van haver-hi moltíssimes víctimes Amb total 3.000 quasi eren 2.971 persones van perdre la vida en els atacs del famós lloc que es deia el World Trade Center vale. Fins ara no fa molt temps a veure han sigut anys que ha sigut horrorós perquè doncs de lo poc que va quedar es va tenir que acabar de treure-ho tot per poder fer un monument memoratiu memorial que en diuen a les víctimes de l'11S d'acord vale. en realitat és el nom se'n diuen el monument d'acord memorial, on diuen ells així, a les víctimes de l'11S recordant els atentats de l'11 de setembre. Vale. En aquell moment es deia d'una manera, vale però es va construir amb un altre nom, el treure tot, tot lo que, que quedava, que va costar molts anys també de treure-ho i netejar-ho i tot plegat. Doncs van construir un, el, lloc, el mateix lloc eh? el mateix lloc on hi havia les dues terres, les terres, les torres bessones, es deia World Trade Center, vale? Però ara s'ha construït el que se'n diu la zona 0 0 Per què? Perquè és el lloc on els terroristes van fer els atentats, vale? Aleshores, en aquest monument, per entendre'ns, eh, ha sigut per, per, per recordar i fer un homenatge a les víctimes. És horrorós, però és així. Fins que totes les persones que van morir en aquest en aquests atacs al World Trade Center que va haver-hi aproximadament com he dit 2000 i pico eren 3.000 2971 vale persones. Hi ha el seu nom allà gravat en allà en allò on hi havia per entendre'ns està gravat sobre en bronze, vale? Hi ha dos fons. Dic fons perquè no sé com dir-los-hi. Els que han vist saben que és difícil d'explicar. On hi havia una de les torres Bessones, tenien que fer alguna cosa que fos diferent a tot el que s'ha fet en el món. I van fer la mateixa, el mateix perímetre de la torre Bessona, per entendre'ns, així ens entenem, el perímetre a terra, han fet un forat. Aquest forat vale, té un altre al voltant, més gran, amb una paraula. Un és contínuament aigua que va baixant, com si fos una caiguda d'aigua per tot el quadrat. És quadrat completament, perquè la torre, les torres bessones eren quadrades. Per tant, com que fan el mateix perímetre, són quadrats. Per les parets baixa l'aigua constantment i l'aigua se'n va amb un forat per això he dit que són dos forats un és a l'exterior l'altre és a l'interior llavors què hi ha en l'exterior és la paret baixa l'aigua i l'aigua se'n va amb un forat i l'aigua desapareix perquè han volgut demostrar que allò és l'infinit, és el lloc, l'aigua se'n va a on són les ànimes, on són les ànimes d'aquestes 2.900 i pico de persones que van morir. Per això són dos, un quadrat amb un cantó i un quadrat amb l'altre. Un quadrat amb l'altre quadrat més petit on se'n va l'aigua, l'altre quadrat amb l'aigua que baixa per les parets i l'aigua la, a dins l'altre quadrat. O sigui, són dos quadrats perquè eren dos torres bessones. Per tant, estan en el mateix lloc. Però ara no, no se'n diu d'aquesta manera, sinó que en diu el se'n diu ni més ni menys el lloc de zero, o sigui, el centre, el centre neuràlgic del monument s'en coneix però com el zero, és la zona zero. No li poden donar, no li volen donar un nom. Zona zero, és la zona de les ànimes, les ànimes. A llavors, aquestes fonts, dic fonts perquè ens no sé diu com di els i estan al el mateix lloc. Llavors, al voltant, aquesta que he dit on, on baixa l'aigua, hi han una, una extensió molt gran, com si diguéssim, per poder-ho veure bé, i és on hi ha tots els noms de les persones que van morir. I a cada una d'aquestes fonts hi han les persones que van morir d'una torre o de l'altra. Cada quadrat té els noms de les persones que han morit d'una torre i l'altra té el quadrat de les persones que van morir de l'altra. Entre aquestes víctimes també hi ha bombers, també hi han persones que van treballar per ajudar lo quan va passar. Aleshores, tothom, tothom, familiars dels que van morir, poden trobar el nom de la persona estimada. Absolutament tothom. A vegades hi i vas, a l'hivern no, perquè no ho no pots... Tot queda gelat i tot... Perquè Nova York és un lloc que el fred és molt fred i, i la calor també és forta. Però, però veus que allà on hi ha el nom s'hi pot posar una, un recordatori, una flor. I veus que, per exemple, hi van familiars i posen una flor, busquen el nom de la seva persona estimada, que va morir i hi posen la flor. És un lloc que tothom que va allà, hi va. Sí, és veritat. Però una cosa és dir que allà es respira un cosa que tothom ho porta dins. El que és d'allà, perquè és d'allà. El que és de fora, perquè és de fora. Però perquè no deixa de ser un lloc recordant els que van perdre la vida. Per tant, hi ha un respecte. Hi ha un respecte gran. Una de les vegades que vaig anar-hi, em vaig trobar, mentre jo mirava, perquè és normal, mirar aquests llocs, i estava mirant els noms que havia hi això i van comparèixer un col·legit, més ben dit, una escola de música, que eren nens i nenes que no crec que tinguessin més de 12 anys amb un professor, director portaven instruments de música i me'n recordo que, clar, tots és el turista perquè no deixa de ser el turista el que va per allà, a part dels que són que van avanar en els, els seus desapareguts, perquè no els van trobar tots, molts no s'han trobat molts han quedat destruïts o a vegades sapigué, tampoc han quedat, per això hi ha el forat aquest, perquè si estan entre les runes, no sapia on estan. Vull dir, recorden doncs, les ànimes, no? Aleshores, aquests nens van agafar, portaven instruments, i es van posar a tocar en allà una melodia preciosa que, me'n recordo, que van haver-hi persones que no tenien res que veure amb familiars d'allà, i es, la gent es va emocionar, com em vaig emocionar jo. O sí. Sigui, uns nens, que els hi daurien bè explicat el professor, pues que feien anys que havia passat una cosa, catalica qual, hem de fer una música especial per a ells i aquell dia van venir com a homenatge en allà a tocar amb un respecte, una, una cosa meravellosa. Aleshores és un lloc que és una desgràcia tenir hi que anar a veure una cosa d'aquestes que s'han dut tantes persones i tot lo que va passar, però com a respecte, doncs, crec que sí que és una cosa curiosa d'anar-hi. Bé, he volgut parlar d'això perquè mm, o si sigui, l'altre dia va haver una persona que em va dir que anava a Nova York i jo li vaig dir, pues, quan hi vagis, vull dir, intenta anar-hi, si tens temps, perquè, perquè, a veure, no sé com va ser que va dir és que jo amb els llocs que són tristos no m'agrada anar-hi. I li vaig dir, a veure, allò on vas és un lloc trist perquè saps el que ha passat. però doncs, el que té una a molt gran és el que ha tingut unes persones allà o els que viuen allà. Però s'ha de veure doncs, perquè perquè com està fet, què representa els forats que representen, els quadrats que representen, tot això. I també és bonic de, si pots anar-hi, si, si és que pot anar-hi o reculls una informació, en aquest cas li vaig donar jo una informació perquè sàpigues el que veus amb una paraula, perquè a vegades vas a un lloc ho veus tot i en dos minuts estàs però si no saps de què va la cosa malament rai. Bé, Tres més per avui, se'ns ha el temps, des d'aquí com sempre els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell pató que no pot faltar mai. Gràcies amics i amigues del nostre programa. Fins al dia, vinent. Adéu, adéu, adéu.